Jy by die rechte plek, dit is nou so 3 minute oor 7, 19, 21 sekundes. Suid-Afrikaanse tyd, en dan moet ek ook nou nog by sê, dit is die tyd hier op my oorloos hier in die atelier. Of dit nou precies recht is op die sekund en op die minuut weet ek nie, maar dit is min of meer daar tyd. En jy is recht, jy is by die rechte plek, jy is by net radio SA, net radio SA. Met ons webwerf by www.netradiosa.co.za Ek sou aanraai dat jy bykie kyk op ons webwerf en na al die inlichting wat daar is rondom die radio self en al die persoene wat uitsaai die omroepers, die programme wat hulle uitsaai die tye vir uitsending en ook ons faciliteit namelijk ons archief met potgooi of podcast vorige uitsendings wat daar beskikbaar is, vir jy om jynige tyd te kan luister, maar ook om dit aan ander mense bekend te maak, dat hulle, waar hulle self ook al mag bevind, of hulle hier in Zuid-Afrika of enige plek op die wereld is, omlik as mens op een webwerf ingaan, dan maak tyd, ons dan nie mee saak nie, En dan is dan, ons nou nog een archief met vorige uitzendings waarna mens lekker rustig jou die tijd kan luister. Ons wil graag die wereld bereik, omdat ons verstaan dat daar net een naam is waar door een mens gered kan word, wat een mens ook al, en dis die naam Jezus Christus. For ons is dit te voorrecht dan om mens aan Jezus voor te stel. So van waar jy ook al nou vanand ingeskakel het, jy is baie, baie, baie, baie welkom, daar uit die verre noorde, daar in Rusland, Saratov. Ek wil nog my oorboete Pieter altyd weet waar jy is, want dan is jy daar en dan is jy in die VSA en dan ene ene ene, ek weet nie waar jy in ooral rond beweeg nie. En Ek het om ontmoet toe sy in Zwitserland So by welkom van daar uit die verre noorde En dan ook vanuit uit die Arabiese wereld haar waar Tania en haar mense in luister Sy is in Dubai Maar daar is ook ander vriende in die omliggende ander plekke En dan hier in Zuid-Afrika Al ons mense wat hier in Zuid-Afrika En luister, jylle is so verskrikkelijk baie, baie welkom. Baie lekker om te weet, dat jy inskakel, omdat jy vir Jezus lief het. God, drie enig, Vader, Seen en Heilige Gees. En ek kan jou net waarborg dat hy vir jou lief is. Hy is vir jou verskrikkelijk lief. En ons gaan een bykie daar oor gesels, oor die feit die Heere een pad loop met die mens, hy vind jou ergens op jou weg, ak die saak waar jy is nie, wat die omstandighere is nie, maar hy maak tyd, hy het tyd vir jou hoor Ek gaan dit vanavond vir jou lees, dat jy dit verstaan en sien, God maak tyd, boem behal vir die feit, dat hy die aardig, en alles wat daarin is en die hele ganse skipping aan ansijn geroep het, en tyd self gemaakt het, maak hy nog tyd vir ons ook. En hy is, tot ons verbazing, is God geïnteresseerd in elke liewe mens, elke skipsal. En ons is hier op die aarde, altyd so man of meer, een 7 biljoen mense, En God is in elkeen van ons geïnteresseerd. En hy is geïnteresseerd in ons denken, geïnteresseerd in ons begeertes. Hy is geïnteresseerd in dit wat ons pla, dit wat ons hartseer maak. God weet daarvan. En hy wil een pad saam met ons stap. En ek hoop jy gaan dit al die onthou vir die rest van jou leven hier op aarde En ek gaan daar gedeelte uit Likas met u voorlees om te sien hoe God in Christus Jezus tyd maak vir ons en in ons rechtig geïnteresseerd is. Likas' Evangelie Ek lees aan die laatste hoofdstuk van Likas Daar by verse 13 gaan ek lees vir ons en voor ek daar lees gaan ek net vraag dat ons ook net saam bid Hemelse Vader, by dankie dat ons vanavond ons hoofde ons knie, as dit moordelik is, voor u kan buig in aanbidding om erkenning te gee, gee aan u as God, as Scheper Heere, ons weet uit die niks, het u die ganse jyl al in ansyn geroep en is vir ons so wonderlik om te kan lees vanuit die wetenskapelike beskouwing ook hoe u alles so wonderbaarlik gemaakt het. Ons weet van die psalm dichters ook dit sê, hoe wonderlik is het dat u alles so wonderlik geskap het en dat u ons ook so wonderlik geskap het. Dank jy dat ons jy mag gaan bid, dank jy vir die voorrecht, dank jy vir die feit dat jy ons uit die duisternis geroep het en oorgebring het van die duisternis na die wonderbare licht, hoe dat ons in die licht kan staan. Vanuit die dood het jy ons geroep na die lewe, want ons weet, nou as ons Jezus angeneem het als persoonlijke verlosser en zaligmaker, dan is ons weer weergebore, geestelik gebore, en daarom kan ons met u contact maak, omdat u self gees is. My dank u vir daar in die, die voorrecht, dat, dat ons dit nog kan beleef. Hoeveel daar hier op hier die aarde nog oor is, vir een mens om u aan te neem, dit weet ons nie, herre, ons weet net van die tekens, wat vir ons tyd, tyd anduie en wees dat die tyd ver gevorder het en dat ons graag hier die geleentheid wil aangryp om met u gemeenskap te hee maar vader nou weet ons is daar miljoene mense miljoene mense, miljoene mense kostbare siele wat u glad nie ken hee wat heel te mal en totaal en al in die duister is en ons wil vir hulle elkeen van aand bid, Vader, elke mens op hierdie aarde, en u weet van hulle amal, omdat u oor die jylle aarde doorloop, en daar is niks verborgen vir u nie. U ken die omstandighede van elke liewe mens, en wil ons saam ook, as een groep wat hier luister, intreeë, Ere, vir mense wat u nog nie ken nie, mense wat nog in die duisternis is, ons wil vra dat u in die groot genade en warmhartigheid die hande sal uitbrei, sal uitsteek, na die sylkes, so dat hulle een geleentheid sal vind, om Jezus aan te neem, dat hulle die wonder van die evangelie, die goeie nieuws, sal kan hoor en kan verstaan, en in geloof kan ontwaak en gryp na uw reddende rechterhand. Vader, u ken die omstandighede van mense en dit wat hulle weghou van u af. Ons weet nie, heren, u weet, u ken dit, u sien dit, maar ons vraag vir genade, ons weet, heren, dat u mense in genade kan ansien, en ons weet ook dat u na gebede luister. Daarom, omdat u luister na ons gebede, dat opgevang word en weer ook bakke na u troon gedra word, het ons groot vrijmoedigheid, om dan te bid en te vraag, Heere, elke mens op hierdie aarde wat u nie ken he, wat nog nooit die evangelie geor het neem, bid ons dat jy sal voorsien en in elke mens een behoeftes, dat iemand gestuur sal word. Herre, want ons weet, dit soos Paulus dit volgens duidelik in Romeine 10, een mens kan nie gered word as hy nie die woord hoor nie. En dan vraag Paulus self daar die vraag, hoe kan iemand dan nou luister, as daar nie iemand is wat breek nie? Daarom bid ons dit vir u vader, ons bid dan ook vir hierdie radiostasie, dat u dit sal gebruik, tot u voordeel en u koninkryk, dat mense sal hoor en sal verneem van hierdie stasie, mense wat op die huidige oorblik Afrikaans kan verstaan, en dat u met mense sal ontmoet, dat hulle hierdie wonderlijke ontmoeting met u sal hee, om wederbaar te word, om jy as God en Vader te leer ken, en te weet dat wat die omstandighede ook al mag wees, jy het een plan vir elke mens sy lewe. En ons dankie dat ons dit so mag vraag. In Jezus' wonderlijke naam. Amen. Nou goed, ons kyk hier in Likas by die dertiende vers van die 24ste hoofdstuk, hier laatste hoofdstuk van Likas die evangelie. Hierdie gebeurtenis hier speel af nadat Jezus nou gekruisig is en gesterwe het en begrawe is en nou is daar van die disciples van hom wat om gevolg het wat moedeloos weggeloop het uit Jerusalem terug na hulle thuisde toe waar hulle vandaan gekom het en wil ek vraag dat jy nou mooi luister na hoe dit hier aangeteken is dier Rekas en twee van hulle was op die dag op pad na dorp wat acht myl van Jerusalem af was met die naam van Emmaus, in die Engels spreek hulle dit Emmaus uit Emmaus dit is nie ver daar van Jerusalem af nie, hy het, sê dit nog hier in myl so 8 myl van Jerusalem ek het ook die voorheid gehad om daar by die dorpie te gaan stop met die bus daar af te klim en bykie daar rond te stap Daar is nog moesahiek werk daar, wat dat teer uit die tyd van Jezus. En hulle was in gesprek met mekaar, hierdie twee disciples, hulle was met mekaar in gesprek, oor al die dinge, wat voorgeval het. Hulle is nou bezig om te praat oor Jezus, en die feit dat hulle omgevolg het, en al die dinge wat Jezus gesê het, en dat Jezus nou, oorlede is, soe, te sê, soos wat mens dit nou maar kan uitdruk soos dit in hulle denken nou plaasgevind het en terwijl hulle praat en mekaar ondervra kom Jezus self nader en loop met hulle saam dit is nou Jezus in sy verreese vorm omdat Jezus het uit die dood uit opgestaan, hierdie twee disciples weet nie daarvan nie En in sy verheerlikte lichaam verskyn hy daar aan hulle. Nou, hoekom verskyn hy aan hulle? Mensen, omdat hy lief is en omgeef mense. Ook vir hier die twee disciples wat moedeloos is. Die Engelse woord disillusioned. Hulle is soort van as jy die woord kan gebruik, ontnuchter door die omstandighede dat hulle so vast gegloed in Jezus as die Redder en as die Messias en hy wat die Koninkryk wees opbrug en so meer al die soorte van verwachtinge wat mense van hom gehad het. So Jezus het nader gekom omdat dit is maar precies hoe dit in jou leven ook sal gebeur. Op die huide geomlik is Jezus ook nou bezig om met jou te gesels. In jou omstandighede, maak die zaak, want die omstandighede is nie, hy het altyd een plan. So enige mens wat bijvoorbeeld so inskakel, wat die omstandighede mag wees, dit maak die zaak nie. Jezus vind jou op jou pad nou wat jy is in die omstandighede van jou, waar jy nog sit en denk en praat en, en wat ook al. En terwijl hulle praat met mekaar en om on, mekaar ondervraat, jy is self nader gekom en loop met hulle saam. Hy loop saam met die mens op jou pad. Dit die nie wonderlik nie. Maar hulle oor is weerhou so dat hulle om nie kon erken nie. Dat die precies geweet wie dit is nie. En hy sê vir hulle, wat er woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef? Nou, dit is nie asof Jezus dit nie weet nie. So wanneer daar denken by jou nou het kom in bepeinsing by of wat er wel nie bezig is met dinge het mag wees dat het God is wat met jou daar die gesprek bezig is om te voer om nie omdat hy nie weet nie hy weet alles, maar hy wil hee, jy moet met hom in een gesprek wees ons moet dit verstaan God wil hee, ons moet met hom praat hy wil hoor Da's bepaalde redes daarvoor. Hy wil hoor wat die omstandig is, wat jy voel, wat jy ervaar, wat jy denk, wat jy verwachtinge is. Jy deel dus jou hart met hom. Wat ter woorde is dit wat jy met mekaar wissel? Waarom is jy bedroef? Want Jezus kan sien, wil hy moet dit weet, sy bedroef is, of bly is. Jou emotie, wat jou emosie ook al mag wees, God is die skipper, hy weet, hy het ons van ons die emoties gemaakt. Hy het bepaald dat ons sylke soort van emoties kan ondervind. En die een wie sy, ne sy naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen een vreemdeling in Jerusalem? En weet u nie van die dinge wat in hy die dag hierin gebeur het nie? Sien die Heere wil hy, ons moet ons vreese, ons vra, enige iets wat in ons gemoed omgaan, wil hy graag met ons deel, hy wil hy, ons moet met hom praat, ons moet het deel, ons hart met hom deel. en hy sê vir hulle nou wat er dinge, dis nie alsof Jezus nie weet nie, om dan nou, ek wil hee, jy moet bykie jouself kan ondersoek, oor gesprekke wat God dalk al met jou nie verlede gehad het, oor vraag, wat jy in jou denken het, en vraag is wat God dalk vir jou vraag, en hy wil het hee, jy moet dit artikuleer, die bybel sê vir ons baie uitdrukkelijk, die heilige gees treef vir ons in met onuitsprekelijke sachtinge, want ons weet nie wat om recht te, te dink nie, om wat om recht te bid nie, en hy geef vir ons daar die woord, hy help ons daarmee, hy formuleer, want hy ken, hy weet wat is in ons hart, en hy help ons om ons beter te verstaan, en ons beter uit te druk, kan jy onthou, dat jy misschien al met mense of een mens in een gesprek was en dan is jy nie zeker of jy jouself uitdruk mooi, duidelik, recht uitdruk dit wat eindelijk hier binnen in jou is moet jy nou in woorde formuleer en jy moet dit nou uitdruk en sê nou maar jy is nou bezig om met iemand bijvoorbeeld op WhatsApp te praat en nou moet jy woordjes daar tik en jy kan ook nou nie omvangrike woorde gebruik nie, want die mens probeer ons maar in so kortes as moendlik sinne jouself uit te druk, en dis net daar waar die mens betekker, dan nou nie alles wat jy bedoel, sê nie. So Jesus vraag vir hulle wat dinge, en hulle antwoord om die dinge aangaande Jesus die Nazarener, wat een profeet was, krachtig in werk en woord voor God en die jylle volk. So hulle vraag, maar weet jy nie van hom nie? Van hom, hy wat Jezus die Nazarener is, Jezus wat van Nazaret was, wat een profeet was, soos wat hulle dit nou hier uitdruk, krachtig in werk, dit wil sê die wonderwerke wat Jezus gedoen het, en mense wat verstom en verbaas gestaan het, selfs die rabbies door Jezus nog maar jong jongseen was, oor sy inzicht en sy kennis oor die woord, wat hy met hulle gedeel het, en hoe ons overpriesters en overstes om oorgelever het, tot doodstraf, en omgekruisig het, want net hy, hy moet, hier sien hoe dat die die jode self erken hier in hier die skrifgedeelte dat hulle Jezus gekruisig het hoe ons overpriesters en overstes hom oorgelever het tot die doodstraf en hom gekruisig het omdat hier die wete wat hier staan, hier die kennis, hier die inzak, is by jode teenwoordig, maar hy probeer achter dit skuil, dat dit nie hulle was nie, maar die Romeine wat dit gedoen het. Maar eindelijk was dit nie rechtig, die Romeine nie. Die Romeinse keizer het sy hand aan ons kuld gewas. Dit was op hulle andrang, dit is as gevolg van die feit, dat die overst en overpriesters die hoogste gesag daar by hulle, angedring het daarop dat Jezus die doodskutstraf moet ontvang en dat hy gekruisig moes word. So hulle wil nou vraag vir Jezus, weet hy nie hiervan nie? Is hy dan alleen een vreemdeling hier? En nou wil ek hy met die luister na woorde wat ek ook gaan onderstreep hier verder, vers 21, ons het gehoop, gehoop, dit was in ons hoop, dat het hy was, wat Israel so verlos. Maar nou is het vandag al met dit alles die derde dag van dit, dit plaas gevind het. Ons het gehoop, nou nou het hulle nie meer hoop nie, dit is ook hulle ontsteld is en bedroef maar sommige vrouwe uit ons het ons ook nog ontstel nadat hulle vroeg by die graf was en toe hulle sê lichaam nie kry nie het hulle gekom en gesê dat hulle ook een gezicht gesien het van engele wat sê dat hy lewe en sommige van die wat saam met ons was het na die graf gegaan en het net so gevind soos die vrouwe ook gesê het maar hom het hulle nie geseen nie. Kan nie sê wat was hier bezig in die denke van hierdie mense, al die inlichting was daar, al die rechte inlichting, al die rechte inlichting gekry, maar dis nie gepaard gegaan met geloof nie. Sê, die mens kan baie dinge weet van God, en van Jezus, Maar as ons dit nie glo nie, dan helpt dit ons eindelik niks. Dan gaan dit nog een dag tegen ons getuig dat ons dit geweet het. Een mens moet dit met geloof meng. Jy moet jou geloof daarby sit. Want een mens moet ons iwers begin. En die begin is jou geloof. En die oomlik as jy geloof het, dan moet jy al die inhoud van die skrif by daar die geloof plaas. Geloofig dit so anvaard. Alles, elke woord, elke liewe woord. Iemand het net so om 30 uur wat gelede met my gepraat en gevra of ek nie een interessante gedeelte oor die bybel met die persoon kan deel neem. En ek het nou vir die persoon gesê, weet jy, die hele bybel, die ganse bybel, is so interessant, is so asemroewend, dit is aangrypend, die hele ganse skrif, Dit sou nie rechtverdig van my wees om eerst te probeer en vir jou te sê Hierdie is nou een interessante gedeelte En daardie is een interessante gedeelte nie Die hele ganse skrif Elke woord Elke gedachte Oor die groot wonderlijke raadsplan van God Is wonderlik interessant Daar is nie ietsie wat jy kan uitsonder nie. Al wat jy kan doen, is om saam met God te loop, soos wat Jezus dit nou hier doen. En dan ontmoet hy jou op jou pad. En daar begin hy jou vraag vir jou te antwoord. En jy sal sien op die manier waarop Jezus dit ook doen. Dis dit is wonderlik, ek wens ek was hy ooggetuie, iemand wat daar ook kon gestaan het, of gesit het, of ergens gewees het, toe Jezus nou begin, om vir hierdie mense te help, hierdie twee disciples. Kijk nou wat sê Jezus. Hy sê vir hulle oor onverstandig is met harte wat traag is om te gloe. Alles wat die profete gespreek het. Sien, Jezus sien dat hy traag is om te gloe, want hy het al die inlichting by die vrouwens wat by die graf was en alles gesien het en van die engele wat daar was en gesê het dat hy opgestaan het en dat hy aan sommige verskyn het al maar hulle geloen nie, sê dit vir hulle, onverstandig is, onthou nou, onverstandig, onweis, jy onthou ons nou die, vertelling van Jezus, oor die maagde, wat wacht, vir die bruidegom, en dan is daar, verstandiges en onverstandiges. is, en minder geloofig is. Onverstandig is, met harte, wat traag is om te gloe, alles wat die profete gespreek het. My liewe boete en sysie, het met jou hart met jou gloe, en het is met hier die hart wat ons ook gaan werk, het is hier die hart operatie, in Godse, kardiotorax departement, waar hy werk, waar hy aan mense sy harte werk en waar hy vir ons help om dinge te herstel, dit wat verkeerd geloop het in ons harte, want eindelijk moet ons die Heere lief hee met al ons kracht, nee, met ons hele hart, met ons hele verstand en met al ons kracht wat ons hee, Dit wil sê, is absolute, totale oorgawe aan God, my liefde. Waarin ek om vertrouw, omdat dit is omvattende begrip liefde. Waarin ek om totaal en al vertrouw. Ek hou nie iets van om weg nie, want wat sal dit nou help? Hoekom sal ons nou goed van God weghou, terughou, hy weet dan alles. Die oomlik as jy nog goeie kies terug, dan het jy nie recht geloof in God nie. Want God weet dan alles. Hoe kom sal jy nou dit probeer doen? Hy sê, moes die Christus nie hier die dinge lei en in sy heerlijkheid ingaan nie? Is dit dan nie so? Ek het dit ons verkondig, ek het ons gesê, ek is op padjurisering toe, ek gaan daar oorgelever word, Ek gaan gekruisig word Ek gaan, maar ek gaan opstaan En dit ook So aan sy disciples genoem Nou moet hy weer begin En hy begin van Mooses Dit is wil sê van die begin van die Bible af Hy het begin van Mooses Al die profete nee, Mooses beteken hier te vijf boeken daarna al die profeet die boeken en daarna al die geskryfte Jezus gaan in sy gesprek in hier die ontmoeting met hier die mense, gaan hy dwars dier die ganse skrif sien jy hoeveel moeite maak die heren met jou maar mens kan nie hier die dinge weet as jy nie luister nie En vir die rede vraag ek jou, koop die tyd uit, al is dit dan nou net een uur per dag. Ja, een uur van die 24 uur. En gee die Heere een kans om dwars dier die ganse skrif met jou te stap Om alles uit te lewe vir jou. Want dis wat hier binnen in my aangaan, is ek wil graag die volle raad van God verkondig voordat Jezus terugkom. Dat mense die volle raad van God kan begryp, dat die mens kan sien, waar is ek op Godse pad, waar is ek nou? Net soos wat Jezus dit hier gedoen het. Hy het begin by Mooses, die profete en die geskrifte, dis hoe die oud testament destijds bekend gestaan het, Dit word vandag nog door die jode wortel, gebruik hulle daar die drie woorde om die oud testament uit te druk. Waar die wet die eerste vijf boeken is, die torah En hulle het een afkorting vir hier die drie woorde, die torah die niveem en die kittoweem. Daar die drie woordes, die eerste letters gebruik hulle as die naam vir die bybel die ten nacht, hulle noem dit die ten nacht, waar die teen over Tora in die een van nacht is vir Niveum en die K is vir die geskryfte. Hy begin van genesis af dwars dier tot by malle aag, en hy leef vir hulle dit alles uit. Hy sê, moes dat daar nie met my gebeur het, want die hele ganse skryf getuig van my. Mensen, dit moet ek en jy onthou. Die hele skryf getuig van Jezus, Nie net die Nieuwe Testament nie. Die Nieuwe Testament is net die in vervulling gaan daarvan. Maar hoe sal ons nou weet wat het in vervulling gegaan als ons nie Oud Testament ken het? Hy het al die goed aan hulle verduidelik. Alles wat op hom betrekking het, en daarop kom hulle na by die dorp waar jy en hulle op prijs was, en hy gemaakt of hy verder wou gaan, ek wil hy moet dit in jou denken, in jou gees vast knoop. Jezus verseer hom nie op mense af nie. Hy bars nie in jou leven in. Hy klop, as jy hom innooi, dan kom hy in die. Die initiatief om hom beter te leer ken, om hom lief te heen, moet van jou kant afkom, die wil om dit te kan doen. Jezus het gemaakt asof hy wou verder gaan, en toe hy dit sien, kom hier die reaksie, en hy het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want het is amper aand en die dag het gedaald. Ek kan dit ook sommer vir jou profeties uitleg Die tyd is min Dit is al aan dit het Die nacht het al verder ver gevorder Ons al moet die tyd uitkoop Wanneer Jezus by ons in ons levens Kan kom, kom gesels met ons Kan kom praat met ons Ons denken kan help so dat ons tot ris kan kom, want jy het nie ris as jy nie vrede van God het nie. En die vrede gaan net oor die wete, vaste wete, vaste geloof, ongeloof en twyfeldaai goed, bring geen ris nie, mense het dan nie ris in jou siel nie. En die Heere wil jou help op jou pad, waar jy is, om daar ons allemaal mense van mekaar verskil, waar ons op die pad is, wat ons verstaan en wat ons nie verstaan, en maar die Heere verstaan, hy weet, hy weet van jou, en hy weet van my. Hulle vraag toe nou vir hom, het aangedring by hom, om by hulle te bly, en toe hy met hulle aan tafel was, onthou jy dit wat die Heere Jezus sê, aan die gemeente van Laodicea, ek staan by die deur en ek klop, as iemand die deur van my oopmaak, sal ek ingaan na hom toe, en saam met hom maaltijd hou, verlet hy moet dit nie vergeet nie, ek sal met hom maaltijd hou, en kyk hier ook, precies onmiddellik, hulle was hier bezig, aan die tafel, en toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood, en hy dank dit, en hy breek dit, en hy gee dit aan hulle, mense hier le, een, uh, Een verskrikkelike belangrike begrip hierin wat hier aan die tafel gebeur. Die brood wat gevat word en gebreek word. Dit is sy woord wat hy weet en hy het gesê. Een mens kan nie van brood alleen leef nie. Maar van elke woord wat in die mond van God uitvoort gaan. So hier die breek van die brood is maar net symbolies van dit wat hy al klaar juist gedoen het. Want hy het van genesis afbegind die jylle bestaande bybel van destijds, tot en met Malle A.G. alles uitgeleg. En mense, ek, daarom sê ek, ek wens ek was daar. Ek wens ek kon geluister het na alles wat Jezus daar gesê het, want het sta nergens aangeteken nie. Ons het dit nie op skrif, hoe Jezus die jylle ganse skrif uitgeleg het nie. Mense, weet jy wat? Jy gaan skatryk wees as jy daar die geskrifte sou ek, bedoel nie nie dat jy nou skatterik het geld gemaakt nee maar jy, jy gaan alles weet van jylle ganse ou testament wat op Jezus betrekking het elke lieve ding wat uit Jezus sy mond gekom het, maar niemand het het aangeteken nie so kom Johannes byvoorbeeld in sy evangelie sê as alles wat Jezus gedoen en gesê het aangeteken moes wees sê dan so die hele, die hele wereld nie die so boeken, klomp boeken kon bevat nie. Das dinge wat die Heere nie somme net so deel nie. Hy wil he, jy moet neskierig nader kom. Soos wat ek dit baie keer sien by mens, hoe ek vir my kom vraag, man weet nie dit, en so, ek verstaan nie dit, nie wil nie, asjeblief, my net, meer, ek het gehoor, jy sê dit en dat, die Heere wacht daarop, dat die mens jou hart, en jou vraag met om deel, want hy het die antwoord, vir elke vraag, en dis wat ek nou ook vir die persoon van aand gesê het, vraag vir liever vir my vraag, dan kan ek probeer om dit vir jou te antwoord, en ek, Probeer ontdek waar jy op die pad is, wat er soort vraag, vraag jy. Mense, dit is, dit is maar die die typische leerproces, werk maar so. Gaan oor vraag en antwoorde. Vra, hier die mens is een vraag, Jezus hier bezig om te antwoord? Hy kom en hy gaan samen jy op jou pad. Samen jy in jy huis in, as jy om in jy huis innooi, en dis belangrik dat ons Jezus in ons huis moet innooi. Ons moet om innooi. Ons moet vir hom sê, hy is welkom hier in ons huis. Waar ons ook al en wat ons ook al doen, hy is welkom. En dan sê hy, dan sal ek ingaan En met jou maaltijd hou Nou kyk wat gebeur hier tijdens hierdie maaltijd Toe is hulle oog geopen En hulle het om herken En uit, uit hulle gezicht verdwen Sien jy wat doen Jezus' woord Dit open jou oog, dit maak jou geestelike oog op dat jy kan sien, God wil hee, dat jy die moet kan sien, hy wil nie hee, jy moet in die duisternis wees nie, hy wil nie, jy moet bedroef wees, oor onkunde, of oningelichtheid, of iets van die aard nie, op jou pad, net waar jy is, jou omstandighede, waar het ook al mag wees, God het die antwoord gereed vir jou, en wanneer jy daar die antwoord ont, ontvang, dan kan jy, dan sal jy somme erken, hoe God lang al reeds, jy in jou leven beplan het, vir daar die oomblik van die antwoord wat hy vir jou gee, vir jou omstandighede, dan sien jy, lang al is God aan die werk, En hulle sê vir mekaar Dis nou die disciples Want Jezus het nou uit hulle gesig verdwijn Met sy verheerlikte lichaam En vraag was ons hart nie brandend in ons Toe hy met ons op die pad gepraat het En vir ons die skrifte uitgeleid het nie Mensen dit is altyd, dit gaan altyd gebeur Ek en jy is ons een boom wat by die waterstrome geplant is Wat ons vrug te gee op sy tyd baar van die blaar en die verwelk nie. As jy by so'n boom kom, wil een mens graag onder die boom sit en in die skadewee daar op die gras sit en van die vruchte, as daar nog vruchte ook is, aan die boom daarvan eet. Dis soos ek en jy as mens teen oor ander mens is. Ons veronderstel om soos een boom te wees, wat vruchte het, wat iets kan gee om te eet, soos wat Jezus dit hier gedoen het, die brood gebrek het en hulle oor het opgegaan en hulle sê, maar joh, was ons hart in die brandend toe hy daar langs die pad die skrifte vir ons so uitgeleid het nie. Toe staan hulle in die uur op, daar nou hierdie mense het al baie ver gestap, 8 myl, vanaf Jerusalem na hulle dorpie in Emmaus en het was al aand geweest toe hulle Jezus ingenooi het en hulle het uit aand eete saam met hulle geëet en na die aand eete na dit hulle geëet het en na dit hulle oog oopgegaan het kijk wat gebeur toe staan hulle in die selle hierop dit is nou nacht kom ons sê nou maar dit is so ag hier na dat hulle nou al geëet het en hulle alles ander verduidelik het. Hulle staan daar die selwe uur op en hulle gaan in Jerusalem terug. Terug, die Heer wil altyd hee, jy moet teruggaan Terugkeer na hom toe. Terugkeer na die waarheid toe waar ons uitgeval het mense ons het uit God sy teenwoordigheid in Adam en Eva uitgeval en God wil hy ons moet terugkeer en dis net die woord sy nie wat het die woord aan hulle gedoen wat er mense gaan hier 8 hier 9 hier in die aand stap hulle terug Jerusalem toe, dis donker mense daar was nie straat en goed nie maar hier die brandende vuur hier binnen in hulle, hier die branding van god Godse woord, wat het vir jou hier in jou binnenste doen, laat jou opofferings maak. Geen opoffering is dan vir jou te veel nie. Ek kan jou dit waarborg as jy lief is vir Godse woord, en jy wil graag sy woord eet, en jy kry hier die ontdekking van dit wat hier binnen in jou binneste aan die gang is, hier die brandende opgewondenheid oor sy woord, dan gaan dit nie meemaak, saak maak vir jou, vir, oor ure nie, ure, minute en solke goed, is dan nie meer relevant nie. Kijk wat dit tyd gaan hierdie mens in Jerusalem toe, ach myl wat hulle nou moet stap, in die donker terug Jerusalem toe terug te keer na die oorspronklike idee wat God met hulle gehad het, hulle raadsplan Godse plan, sien as jy uit Godse raadsplan uit tree, dan sal die jere soos a, a kiewiet voel, ek het die ander aandink met die gepraat daar oor, as jy by a kiewiet sy nest kom, dan is hy daar wakend, en hy sê jou anval, as jy te nabij aan de, da, sy nest, die eiers goedkom, God is wakend, hy kyk na ons, hy is wakker oor sy woord, hy is by ons, hy is by jou teenwoordig, hy is hier nou, terwyl ons hier praat, is God wakker oor sy woord, want hy kan nie dit anders nie, hy kan nie die verantwoordelijkheid in tienie eilers handen alleen laat nie, hy is wakker, hy werk door sy gees hy ondersteun, soos die sienkie wat die bykie broekies en visies gehad het, wat die duisende skare moes gevoed word, daar is God en daar vermeerder hy die bykie, die effort wat ek erin sit, maak hy die moeite wer hy sal nou vanavond in al jou behoeftes met die die woord wat verkondig is kan voorsien, want hy doen wat ek nie kan doen nie dit wat ek wens ek kon doen, dis ook om ek vir jy die wens uitspreek Ek wens, ek was daar, ek wens, ek was by hierdie eenmaals gangers, dat ek kon gehoor het wat het was wat Jezus destijds. En mense, hierdie begeertes al jare by my, toe ek die eerste keer, hierdie gedeeltes in my skrif, is helemaal, helemaal, totaal en al, is dit gehighlight, omdat dit brandend in my is om te kon weet, wat is dit wat Jezus alles daar gesê het? en miskien het hy al omdat ek dit graag wil weet, al stuk stuk van my begin sê, hoekom nou zou hy dit nou nie doen nie? Branden, en daar die celle aand, daar die selle uur, gaan hulle terug Jerusalem toe, en hulle vind die elf, die wat saam met hulle by mekaar was. Terug, terug Na Godse mense toe Jy kan nie weg nie mense Ek wil net he, jy moet jy moet dit sien Jy moet die prentjie sien, Godse mense Daar die mense Wat hy Een, een uitgezoek het En hierdie twee was ook daar by hulle gewees En nou het hulle weggedwaal Maar Jezus het seker gemaakt Hulle sal weer terug Maar jy het geweet, hy al wat hy moet doen, as hy met die woord met deur. hulle deel. Hulle oë moet net weer oop gaan. Daardie vuur daar binnekant moet net weer aan die brand kom. Dit is soos 'n kole, as jy weet, koolstoof sit en jy sien daar begin die as te vorm. Dan jy maar so 'n bietjie blaas daar dan jy sien nou-nou is die vlamme weer daar. Dis wat ek regtig probeer doen vir jou en vir myself want as 'n mens iemand anders voet voet jy self ook sommer dieselfde tyd en hulle sê die Here het waarlik opgestaan en toe begin hulle getuig toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe jy aan hulle bekend geword het by die breking van die woord die breking van die brood, hoe hy aan hulle bekend geword het. Mensen, Jezus word al hoe meer aan die mens bekend, by die breking van die brood. Het wat ek nou hier doen, is niks anders as om die brood te breek nie, en om jou te probeer voete myself ook te voet, met die woord van die leven nie. En so word Jezus vir ons al hoe meer sigtbaar, word al hoe meer realiteit en werkelijkheid. En is brandend hier binnen in ons van opgewondenheid, en ek is oortuig daarvan, dat jy wat vanavond luister het, die opgewondenheid wil jy ervaar hier binnen in jou, want dit is Godse geest wat het doen. Omdat ons is geestelik gebore, ons is uit God gebore, En daar gees van my is soos een babiekie soos Petrus dit beskrywe wat te honger en dors na die onvervalste melk van die woord, want hier het hulle die onvervalste melk ontdek en gekry van Jezus. Onvervals van genesis af tot en met malle alles aan hulle verduidelik. Nou mense, ek wonder hoeveel mense gaan sit. En luister, as iemand begin van genesis af dwars dier die hele ganse skrif tot by Malaagie, om alles te verduidelik, jy sal onthou, Paulus was op een stadium bezig om een bykie lang te preek, weet nie, lang nie, en iemand aan die slaap geraak, daar aan die vensterbank uitgeval en doodgeval daar aan die kant, en voor Paulus kon voortgaan, moest hy die man jys uit die doodheid opwek, Maar as een mens hardbrandend is, dan kan een mens nie anders nie. Dan wil jy graag weet. Gedeeltes vir gedeeltes vir gedeeltes. As een mens hier verder aanlees, miskie moet ek het volgende keer doen, om te sien hoe die hierdie twee gedeeltes by mekaar anpas, hierdie perikoop tot by die 35ste vers en dan die volgende perikoop van vers 36 af wat weer die soort van trant verduidelik hoe die woord van God vergelijk kan word met iets wat jy eet hier was het nou brood net by die volgende gedeelte is het vis en hoe ons dit by mekaar moet uitbring so ons een dieper waardering kan kry vir Godse woord, die werk wat God Godse woord in ons doen. En dis my my taak, my roeping, is om dit aan die mens te kan verduidelik, hoe God in die mens werk. Hier die wonderwerk wat ons nou net hier aanskou het hier, by hier die Emmausgangers, hoe God Godse woord, die verkondiging daarvan, hier die mense opgewonde gemaakt het, dat brandend in hulle gewees het, en hulle oopgegaan het, en hulle Jezus kon gesien het. Dis wat Godse woord binnen in een mens doen. En vir my is dit net daarvoor, om dit stikkie vir stikkie, te ver, verduidelik, te verklaar, hoe dit alles gebeur, hoe die Heere dit vir my stikkie vir stikkie gewaas het, en ek dit ook graag aan jou sal wil deel, En nou ja, daarmee het ons weergekom in die einde, dan nou van vanavond sy stem van hoop, en ons het gebid, ons het gebid vir alle mens op die aarde, wat nie vir Jezus ken nie, wat hom nog nie ontmoet het nie, dat hy op hulle pad ook so sal gaan stap, soos wat hy dit gedoen het, hier in die lewe van hier die Emma's gangers, maar ook in my en in jou lewe, mag die Heere ons ook op ons pad ontmoet, mag hy ook om ontferm oor ons, elkeen, mag ons die weisheid te om om in te nooi in ons huis in, en saam met om maaltijd te hee, so dat hy die brood vir ons kan breek, en ons oe sal kan oopgaan, so dat ons gereed kan wees, soos Paulus dit vir ons stel, dat ons gees en siel en lichaam onberispelik bevind sal word, by die wederkoms van die Heere Jezus. En daarmee gaan ek je groet, En ons luister hier na Joe Niemann wat vir hom sê I burn for you. Het is brandend hier binnenkant. I burn for you. En daarmee groet ek jou. Mag ek een mooi wonderlijke aand he. En dan neef jy as daar omhoor is 19 uur. Dan breek ons weer die brood en dan daarmee sê ek vir jou shalom vrede vir jou machte Heere vir jou vertroos bemoedig en verster a geest en siel en a lichaam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 come on I want to see every single hand